بسم اللہ الرحمن الرحیم پرنتا ستا مصنف رحمه اللہ د زیادت بحسب قبولها ورد دها دری اقسامات ذکر کریو یودا سی زیادت دے چې اوسې قراوي کړي خد نورو ثقات او شر د زده زیادت منافات نه لري ددا بقبلي یو زیادت منافیه ده چې ددا شي زیادت نه کړای چې ثقات او د اوسق او سره منافات ده نه دا شاز ده او دویم قسم ده او چېږي کې یو نوع ادمه منافات ده راغی دریوارو مثال در طریقه امسیلتو امسیلتو لیز زیادت فلمتن مثالنا دا پارد زیادت فلمتن مثالو الزیادت اللتی لیسا فیها منافاتنه مثال دا اغا زیادت چي اغي کي سقا ساقد نور ساقط سرا منافات لشتہ ما رواه مسلم من, من طریق علي ابن مشهر عن الاعمش يا نبي رزین وبصالح عن ابي هريره رضي الله عنه من زيادت کلمت زیادت دیو کريمه ده فال يو رقو ويتو دي کي احاديث دو اولو غل قلب کي ہے سپی پای اوشی کې ساټا لوکل نویدات وی کا ولا می سایر الحفاظ ندی ذکر کړی دی لفظ د فلیور قولر توی دی کی نور الحفاظ د اصحاب د مرغرو د اعمش الله انما را و هو حقدا ایدا سری روایت کړی اذا ولغا الکلب فین آیا هدیکم کلچ سٹولو کیس پی في دیا استاسو کی, دی کی فلیغسره سبع مرار وپیری دیو انجی صرف علی ابن مسحر ویفل یرقو فتکونو هادی ذیادتو کخبر تفرد بیه علی ابن مسحر وی دا زیادت پشان دیودا ش خبر شو چې پاری لیبنی مصر ځان تا متفرد وی رخصه کړي او دا ش کړي فتقبل او تلک زیادت وای دا زیادت قبل دی زکه چې شری دی د نور او سقات او سر منافعت لشته خو یوزیتی خبره د اغین علاوه راغلي ه پدی خو اتفاق دي چې و پیری دی وېږي خود تو یو لو خبره نور نوو کړي او د ور سره دا بیا زیاتی خبرو کا مثال د زیادت منافیا چاګه د و او ثقوسره منافات لري و یزیدہ زیادت دی یوم عرفه د په حدیث کې و یوم عرفه سو یوم عرفه و یوم النهر و ایام التشریک اننا الاسلام و هی ایام و شرمین و اید آرفیر از دلوی اختر رضا و یامو تشریق زمون ده مسلمانانو او دادو خوراکا او اس کاک رزیدید. اوز گول دا یومو عرفا پا دیکی زیادت ته فا اینال حدیث من جمیع ترقی هی بدونه ها حدیث پا طول و غند ترق و ترقی سر رغلی خوی اومی عرفا پا کی <خفز> <تصفيق> وئنما جاء ابيها موسى بن علي بن رباح النبي راتلين كدي پدي زيادت سر موسى بن علي بن رباح نبي عن ان عقبه بن عامر والحديثه خرجه الترمذي وابو داوود وغيرهما نذا زيادت منافيه نذا قبول منظور نره. مثال د زیادت آغه فیها نوع منافات له نو نو یو قسم منافات ساقو بالکلیه منافات نشتا د دې بار کی تاسو لوي دی ګنچه په اسلاح د دې حکم نه ذکر کړي او امام نوویو صحیح قبولو هذا الاخير دا قبولوا لشی باروا هو مسلم من, من طریق بی مالک بن الجعی عن ربعی ان هو زي الله انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت لنا كلها مسجدا غرذو لشيده من فرزم كتول جمعت وجعلت تربتها لنا طهور او دي خاور من فرى پاک والي غرذوني شوي نتفرد ذا ابو مال لكننا شيء بزياده تربتها ولم يذكرها غيره من الرواة نور دا شي دی وی دی اي دا شي ذکر کړي دای پنیز حدیث سره چې جوړلت جوړلت لنا الارض كلها او دا او جوړلت الارض مسجدا وتوهورا لفظ ده دور سره تربه ته ها لفظ سی واکړي نچون کی دا یا زیادت یا نوع دا منافات پا کشتا خدا سی مخالفت دا دی سقات و نشتا ندام ابن سلاح و حکم دید حکم لگولو نسکوت کرے خدا امام نوی دا قول مطابق دابم قبلو لشی دابم سکولشی قبلو لشی پس پسې آئیو ها? ها بای?